Bine recomandarea Domnului peste voi toți, văd, să și cum văd, să văd, domnul, să văd, să văd, să văd, să văd, domnul, să văd, să văd, să Debarat tuturmă se pentru rugăciune prea curate, salade, simți lor săvii, și totul lăudă Apostoli, cu alți suntu de iglicieri, ale simți muncenici, contradiuni și șacelor din împreună cu dinși care au lăcomul să se ale cărui încrucișe Sfinț, sfârșitul minos va sinea cel mare arhiepiscopul ce dăreie capătul că ale simți lor Dumnezeu și Sfântului de cultură simță, să nimeni le iască, noi ca un bun și de oameni viitori. și al Fiului și al Sfântului doar pânși purgași în vecii vecilor. În multe feluri și praiuri spune Apostolul în la grei Dumnezeu oamenilor. În cele din urma grei însuși Fiul. Ca să-i să închidă omului la judecată absolut toate portițele prin conștiința lui să-și dea seama că a greșit nu din neputință, ci din rea Dumnezeu, prin prorocul Isaia, avea să vă poporul lui iudeu. Altă așezământ de lege voi pune poporului meu, nu ca cel care l a dat părinților voștri Egipt. Și care era așezământul de lege? Milostiv voi fi spre negătițile lor și fără de legile lor nu ne voi pomeni. Un cuvânt atât de mângâietor și atât de puternic pentru orice om, că nu s-a mai pomenit vreodată sub soare. Iubite, că din nu s-a născut om pe pământ. Fără să greșească Greșeala este iminentă Ori din neputință Ori din necunoștință Ori din reapoință. Dar omul odată căzut Din darul lui Din cinsta lui din Eden, Avea să devină neputicios O pradă În chiar al urătorului de bine Prima greșeală era săvârșită neascultarea. De acum avea să urmeze alte neascultări ale omului adus de către diavol prin aceeași înșelăciune care și-a permis să o facă părinților noștri, Adam și Eva Rai. La pildă de astăzi atâta de puternică unde vedem bunătatea Vis-a-vis -vis de răutate. putem să ne înțelegem și noi și să-l înțelegem pe Dumnezeu în extrema absolută a bunătății și a frunsecii lui Ca sinitor, din care îi prețios prețiosul sentiment de iubire. Vine Mântuitorul în Capernaum. Iată-l înconjurat de multe luni. Se duce într-o casă unde Oamenii l-au îmbuzit și ascultau cuvintele de mântuire. Auzind un săvănov despre aceasta, lipsit de orice șansă de a se vindeca, să mai răsar o să de în sufletul lui, atâta credință și-a adus în inima lui încât ca a rugat pe patru oameni, probabil rude sau prieteni, noi. Arată evanghelistul aici și nici nu contează. Îl iau de cele patru colțuri ale patului și îl aduc în fața Mântuitorului. Dar fiind cu neputință să intre în fața Mântuitorului pe ușă, recurg la un lucru care nimeni nu l-ar putea face. Spargă copiliciu casă și intră acolo cu tot cu funii îl lasă pe cel slăbănot în fața Domnului. Cărturarii și farisei, corifeii, sinagogii îl înconjurau pe Mântuitorul să-l prindă în orice cuvânt și faptă ca să-i dosarul de masă. Mântuitorul știindu-i, ce au în inimă câtă o travă de șarpe au în inimă, le-a croit o piatră de potecnire care a rămas în istorie. Nu le zice nimic și milostivindu-se asupra acelui slăbănov, îi spune fiule, iartă-ți se ție păcat, ia-ți tău și du-te acasă. Acest cuvânt auzindu-l cărturarii și ceilalți, dar o potrivă cu ei, erau plesni de mânie, scrășneau ca niște fiare sălbatice din dinți, s-ar fi năpustit ca un leu asupra mântuitorului unde era frică de popor. Și atunci mântuitorul, auzindu-le cuvintele lor în șoapte, câtitoare, Cine este acesta de spune, iată, să ți se ție păcatele, că acest lucru numai Dumnezeu poate să-l facă? Cum își permite el că aceasta este blasfemia asupra lui Dumnezeu? Vedeți omul când pierde cârma minții, devine extraordinar de la bine, în orice înjudecată. Îl vede pe acela că se ridică dintr-o paralizie, care l-a făcut cunoscut în tot Ierusalim și nu era prin fel de fel de metode meșteșugești. Și îl punea în valoare pe Dumnezeu, pe Isus Hristos. Și iată că tot cătrezi. Iubiți credincioși, de aici desprindem un lucru destul de prețios pentru învățătura noastră. Toate ranele sufletești și cele strupești vin datorită păcatelor. Îi spune acestuia, iartă-ți se ție păcatele, fără numai că el era țintrit la pat, era privat de frumusețea umblării, cum se bucură un om sau orice vietate când umblă, datorită păcatelor lui. I s-a luat puterea de a mai umbla și de a lucra. Era doar omul gâldeață, vie, un mort din zânsă noaptele. din cioși. Mântuitorul ne pune în temă cum putem să ne vindecăm și de cele trupești și de cele sufletești. Mărturisirea. Aduce în valoare mărturisirea care este cutremurător de mare pentru un creștin. Iată că predă într-adevăr așezământul nou de lege, dinte pentru dinte a murit și ochi pentru ochi. Aceea lege nu era a minei. De ce a lăsat-o Dumnezeu legea aceasta atât de drastică poporului iudeu? Era și executată. Datorită faptului că oamenii erau atâta de cruzi, lipsiți de sentimente, sfârșiau cu o cruzime nețărmurită. Știți că pe timpul romanilor, a împăraților romani, distracțiile erau gladiatorii, erau execuțiile în public, care apoi au fost continuate în rândul creștinilor asupra acestor miei de jertre. Din acest motiv, fiindcă oamenii erau atâta de cruzi, de nemiloși al asemenilor lor, și poporul lui împrumutase, cumva ca printr-o a trecut și în firea lor această cruzime. Nu erau încă puternici în minte, dar pune acest așezământ de lege, mine băiește șerfă, Să ne întoarcem la paralitici. Ce bătaie îi mai trebuia acestui pierd cadavru? Viu? Era destul de bătut. Oare Dumnezeu era crud? Nu. Faptele lui l-au dus așa. Dar viața nu i-a luat -o. Cu alte cuvinte, Dumnezeu arată pe omul din Evanghelie că jefuit fiind de tălhari a rămas de a fi. Așa era acest om, datorită vieții lui Mârșave, Dumnezeu și-a retras darurile încetul cu încetul de la el. Dar el, nebădând seama de bunătatea lui Dumnezeu, iată că a ajuns, probabil a avut și ceva bun în viața lui, față în față cu Mântuitorul. Iubiți credincioși! Omul cel mai puternic și răzbătător peste valurile vieții este cel încercat de futur. Cum a spus Sfântul Apostol Pavel, că Dumnezeu pe care îl iubește în ceartă și pe care îl primește în mustră și completează orice părinte care își iubește copilul îl bate când greșește dar prima dată îl mustră că este cuvântul de îndreptare și apoi nu este păcat să-l vați, dar cu milă părintească nu prostește să-i că așa mai rău îl faci. Așa și Dumnezeu îl învață că noi greșim, dar ne ceartă. A greșit și paraliticul și iată unde a ajuns a greșit fiul risipitor față de tatălui și unde a ajuns cât de jertfelit? Era în al societății. Când cărturarii îl condamnă pe Mântuitorul, acesta, fiul Mariei, fiul Teslarului, își arogă dreptul de a ierta păcatele, îl substituie pe Dumnezeu? Oare era nedrept Dumnezeu cu Paraliticul sau cu ei, nici cum își permitea din cauza că Mântuitorul fiind ziditorul, a doua fața a Sfintei trăim, lui îi se cuvinea această putere de a ierta. Ați văzut în viața noastră cotidiană, nimeni nu are puterea de a te ierta că ai greșit ceva. Numai acela este întrituit să te ierte căruia i-ai greșit. Este logic. Iar noi când greșim Lui Dumnezeu, numai El este în drept ca să iertă. Mărturisirea se face de către preu, Putea să facă Dumnezeu în altfel, sub acest așezământ de lege nou. Că fără de legile voastre nu le voi mai pomeni. Putea să vină un înger, dar închipuiți-vă ce ar fi însemnat să vină îngerul să mărturisească pe oameni de vreme ce noi ne rușinăm de duhovnici, ne rușinăm de o icoană privindu-ți în sufletul tău, dar de curăția lungerului, Și știind această putere a sentimentelor din om Dumnezeu a lăsat totul oamenii cu darul Duhului Sfânt în această misiune dumnezeiască de iertat. Când noi ne certăm unii cu alții, dacă nu mai pomenim vreodată fără de legire sau ceea ce s-a făcut între noi de a produs ceata, atunci și pacea este statornică. Dar în momentul când tot pomenește omului, pei păcat ieri. Și astăzi, în ceasul furiei, iarăși îi aduci aminte ce mi-ai făcut ieri, acea ceartă este instabilă, și mai degrabă te izbește într-o tristețe mai mare decât ca la începutul cerții. În acest motiv și Mântuitorul lasă acest așezământ de lege atâta de frumos, plăcut, de care avem fiecare nevoie. Negreptățile voastre nu ne voi mai pomeni. Și voi fi de fără spre de părăcile voastre. Iubesc că din ciorș, de-a lungul mileniilor, oamenii n-au seamănat unul cu altul. Dumnezeu a lăsat acest așezământ atât de frumos, chiar dacă a, -a greșit seamănul tău. Dar și iată, că nici tu nu ești infailibil, doar unii infailibili fac. Dragi dincioși, acest frumos așezământ de lege, iată că a stănit mânia oamenilor care nu puteau să-L primească pe Dumnezeu încrupat pe Mesia. Vedem aici bunătatea lui Hristos față-înfață cu zavistia omului. Să ne ducem la începuturile omenirii. Cain și Abel, primii copii. Datorită zavistiei, Cain îl ucide mișelește pe fratele lui Abel și în felul acesta greșeala lui Adam în Și o trava care a vărsat-o satana în inima oamenilor s-a arătat deja lucrativă pe pământ. De ce tu, cai în ai omorât pe fratele tău? Ce rău ți-a făcut? Simplu motiv era că jertfa lui Abel, fratele lui, dădea semn că este primită de Dumnezeu, fumul ridicându-se, fumul de jertfă, după cum era învățat de la Adam, iar Adam, prin poruncă de la Dumnezeu, se ridica direct spre cer. Erau aceleași condiții meteorologice, că focul lui Cain era lângă a lui A lui Abel, a lui Cain se întindea pe pământ. De ce oare? Că nu bătea vânt peste fumul lui Cain și nici sorb să tragă fumul în sus a lui Abel. Abel a poruncă, sfat de fapt de la Adam că să domnul Domnului Dumnezeului tău ce este mai bun și mai curat din turnele tale. Acest fapt a și Cain, el fiind copil cu minte și înțelept, a ascultat porunca tatălui și cu atâta prețiozitate aducea jertfă lui Dumnezeu ce era mai bun și mai gras din turnele lui. Cain, că trebuia să aducă o jertfă, lua ce era mai răpănos din turme. Cum mai fac oamenii? Când fac o milostenie, doar să-i prisoțească ceva, să-l împlinde, vien și de că nu mai are ce face cu el, și o dă milostenie. Din cauza aceasta, Dumnezeu, citind în inima lui Cain, Shauavel a făcut parte dreaptă. Și atunci, diavolul s-a încuipat în inima lui Cain și l-a ucis mișelește, aducând moartea pe pământ. Spun sfinții părinți că de fapt aceea era prorocia despre Mântuitorul. Erau de aceeași tată și de aceeași mamă. ambi. Amândoi erau ca niște preoți care aduceau șerță lui Dumnezeu. Reactualizată prima de atunci s-a întâmplat acum două mii de ani. Cain, datorită zavistiei, l-a ucis pe fiul, pe fratele lui. Sinagoga, de fapt, sujitorii sinagogii l-au ucis datorită zavistiei pe multuitor. Ce motiv au ca să-l ucide pe Domnul? De vreme ce toți bolnavi a venit și a vindecat. Și cei care ați, mai prezent, ați fost prezenți la biserică, și ați ascultat Sfânta Evanghelie, ați văzut că omul întotdeauna are nevoie de ceva pentru pacea lui sufletească. Ce este mai prețios ca dar în inima omului, în trupul omului, decât sănătatea? Când îți dispare sănătatea deja toate cad în desuietul lor, nu se mai crede nici nici argint. Și nici celelalte plăceri. Deci Mântuitorul vine în bunătatea sa absolută. Ce-i trebuia paraliticului? Îi trebuia lanțul de aur, îi trebuia să ajungă împărat. Ce-i trebuia sutașului? Ce-i trebuia lui Zaheu, vameșul, Că era plin de toate cele carnale. Îi trebuia bunătatea, îi trebuia frumusețea aceea dar comunica cu Dumnezeu. Ați întâlnit oameni sau poate sunteți dintre frații voastre nefericiți, aveți absolut de toate, vă lipsește ceva. Și acel ceva nu găsești nicăieri decât tot de la Dumnezeu. Din acest motiv vine Mântuitorul în bunătatea sa ca să lase pace între oameni. Să mergem pe timpul Sfântului Ioan de atunci în Imperiul Bizantin, creștini fiind era o lege că cel care era culpabil de o să legilor imperiale, dacă reușea să fugă la Biserică și nu l prindea puterea, atunci el scăpa. Atât de buni erau creștini atunci. Împăratul nu putea să intre după el să vină să-l scoată. Și sunt eu curădeaul de -a oricum, mulți i-a salvat. Și pașii omului, cum spune prorocul David, de la Domnul se îndreptează. Mulți, lași fiind, încercau să ajungă la biserică să scape de sub cuțitul judecății, dar îi împiedica Dumnezeu. Orică se a biserica închisă. Când un prefect un patriciu al Constantinopolului, plin de sine, vanitos, se simțea atâta de puternic ca cetru împăratului, l-a descântat pe împărat și l-a sfătuit să abroge această lege. Și Sfântul Ioan Gură de Aur s-a certat cu împăratul și a spus împărate, nu ridica această lege, cu oamenii sunt putincioși. Și care va scăpa dacă vine la Dumnezeu acela să-și întoarce? Ca drept dovadă paraliticul și ceilalți vindecați de Mântuitorul prin bunătatea sa dumnezeiască. S-au vindecat trupește, dar s-au luminat de că au rămas până la moartea lor cei mai fideli creștini. Și-au și murit mulți dintre ei pentru numele lui Dumnezeu. Acela... Patriciu, cu puterea lui, a reușit de a abrogat legea. Împotriva Sfântului Oameni, era Patriarhul Constantinopol, avea un cuvânt greu de spus în Imperiu. A tăcut împăratul și s-a rugat la Dumnezeu. N-a durat mult și a căzut Patriciu într-o culpă față de Imperiu. A fugit și el la biserică, dar nu l-a mai primit Sfântul. Tu ți-ai cranga de sub picioare, tu ți-ai închis ușile. Iată, și-a săpat barba, și-a săpat roaba. Așezământul de lege pentru el nu mai era. Din cauza că el și-a închis paginile unde scria atât de frumos nu de oameni, ci de Dumnezeu. Din cauza aceasta iubiscă din George. Și așezământul de lege cel vechi a pierit pentru totdeauna crăpânt ca tapeteazmă și s-a luat darul de la vechiul Israel. Ca a închis milă voiesc și nu jertfă și rămăsese dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Un împărat avea în timpul stăpânirii lui un tâlhard groaznic care semăna mare teroare în populație. Nu l-a putut prinde nicicum, în schimb, a dat un edict și a spus așa, Tu, harule, unde te vei găsi, tot nu vei scăpa de judecată, dar eu îți întind o mână a milostiririi. Predă-te și vin o la mine, la Palatul Imperial și eu îți promit că te voi lua în grijă mea și nimeni nu se va atinge de tine. Citind acest edict imperial, cu parafa împăratului, acela s-a umilit și a venit. Era cu adevărat parcă fiul risipitor. Împăratul nu l-a certat, nu i-a zis nimic. I-a dat în curtea imperială un loc să stea și să nu deranjeze nimeni. Când a văzut iertarea atât de mult, l-a resemnat pe el încât că într vreo 12 zile, Așa a plâns și a regretat de faptele lui că a murit. Și l-a consemnat istoria. Iată un rol al bunătății. A murit nu de foame, nu de sete, musare de conștiință, cât amar a făcut oamenilor și acest lucru a dat nevoie Dumnezeu de la om. În primul rând se întrerupă păcatul crimele, spaima și apoi ne judecăm noi, că Dumnezeu l-a iertat. Ca drept dovadă, că întrerupându-i fiind în firul vieții, după cum este scris în ce te găsește moartea, în aceea te judecă la și mântuit. Iată, mină voiesc și nu șerp. Iubiți că din mare lucru și mare taină este a alerga la bunătatea lui Dumnezeu, dar nu Dumnezeu fals și Dumnezeu cel adevărat. Oamenii se joacă acum de omul cu Dumnezeu. Rămân stupefiat, tremurat, la câte neînțelepții aș putea să spun. Ingratitudine față de Dumnezeu a ajuns oamenii. Au ajuns să se certe chiar pe față cu Dumnezeu. Cred că nu este departe timpul când îi vor institui tribunal de judecată lui Dumnezeu, oamenii de pe pământ. Dumnezeu i-a dat omului putere, i-a dat cunoștință, i-a dat înțelepciune și a descoperit multe taine. Dar aceste lucruri, dacă nu sunt făcute parfumate de credința în zilitorul, ele se neacă în timp. Din cauza că nimeni nu a fost nemuritor pe pământ. Toți își încheie misiunea aceasta efemeră cândva cu știrea lui. Mai ales în medicină au cucerit oamenii niște vârfuri al înțelepciunii tremurătoare. Se fac transplanturi de organe, fiindcă am fost foarte mult întrebat de lucrul acesta și se mediatizează foarte puternic în mas media transplantul de organe. Nu știu câte e de, de biserică și, lăudabil aș putea să spun, chiar biserica catolică, care este destul de pilă în modernism, și ei au stat împotriva acestor lucruri. Dumnezeu a dat știința oamenilor, nu le-a ținut ascunse, mai ales știința medicinilor. Că tot cu puterea ziditorului se fac lucrurile acestea. Chiar acei ce fac lucrurile acestea mor și ei când fac. Mai cârpești sacul acesta că îți transplantează un organ sau îl tonează în sânge sau cine știe ce îți face dar din credincioși, nu tot mori. Se ajunge prin știință și se substituie Dumnezeu. Dacă paraliticul de atunci ar fi fost astăzi, poate i-am putut picioarele paralizate și puneau oameni. Numai de casă să nu-i fi pus ca Dar vedeți că omul vrea în încetul cu încetul să le excomunice pe Dumnezeu din ființa omului ca zivitor al cerului și al pământului. Cu tremurător este tăcerea lui. Soarele, cum spune, răsare peste drept și peste nedrept. Floură norul și peste țări dreptului și peste nedrept. Îl acoperă și pe păcătos și îl tace până el singur se îmbundă. Zavisnicii I-a primit Dumnezeu și îngălg, e poate își va veni în firea lui mentală și se va întoarce cândva. Dar omul rămâne, cum spunea Sfânt Ioan mai voloc ca șchiopul și mai rece ca cenușa. Fiecare va da seama de tot ce a făcut în viața. Nu sunt cuvinte doar de dragul de a le înșira câteva minute. Să ne uităm de jur împrejurul nostru, dar nu înainte de a trece peste ființa noastră și toate aceste lucruri le găsim în propria noastră ființă pe proprii noștri seme. Nu ne trebuie cum am spus multă cultură, nu ne trebuie filozofie că viața este atât de simplă și așa de ușor poți să o înțelegi numai dacă vrei. Dacă nu, te-ai citit biblioteci de-ai fi isteț să scape capul de atâta deșteptăciune, tot nimic nu înțelegi. Era destul de deșert, deștept și Stalin. Lui s-au datorat milioane, zeci de milioane de crime în Biserica Ortodoxă. Marturisește istoria un mic amănunt era înspăimântată Luna creștină de atâta cruzime nu vreau să mai aduc acest carnal care a fost în timpul comunist în rândul creștinilor că ei au fost născuți iertați-mă că folosesc un cuvânt nepotrivit, fătas, special pentru așa ceva oameni lipsiți de orice sentiment și scrup cu tremurat de atâta crimă un călugăr și-a luat în imantin și s-a dus la Stalin. A cerut audiență. Era greu de ajuns aici. Știa că s-ar putea să iasă cu picioar de înainte de acolo. Și îi spune, Stăpâne, cum i-o fi zis, pentru cine oprește atâta sânge nevinovat care curge pe pământul Rusiei? Iar el cu o calmitate de robot, a deschis sertarul și a scos Sfânta Scriptură, care o avea acolo. Și a arătat că la timpurile la trebuie să fie și omul potrivit, eu sunt acela. Și l-a slobozit. S-a dus cu pace acel călugăr, dar a consemnat lucrul acesta și adevărat este. El l-a cunoscut pe Dumnezeu, credea că e nemuritor. I-a venit și lui ceasul cândva, precum și celorlalți. N-a avut milă voiesc și a găsit dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Nu aș vrea să vă înspăimântați de aceste lucruri, dar viața, din credincioși, este mult mai putremurătoare. Viața niciodată să nu credeți că este ceea ce se vede. Este extraordinar de ascunsă. Aproape că nici printre rânduri nu se mai citește. Ce făceau albanezii în Kosovo cu sârbii? Îi tăiau, îi omorau și le bindeau organele pentru transplant. E cea mai bună afacere. Unde sunt atâția copii care au dispărut din țară? Toate războaiele de ce să fac? Dragi credincioși, în China au ajuns la așa. Performanță că cei condamnați la moarte întâi le jucoaie pielea de pe față ca să transplanteze altor. Iată omul ce a cerut de la Dumnezeu, libertate. Asta trebuie pofte în libertate, să văd unde ajungi. De nimic nu se supără Dumnezeu decât de cruzimea asupra proapelui tău. În acest motiv a venit atât ademplând și blândețea lui parafat cu propriul lui sânge, sângele fiului omului, pe sucea bogotei, lăsându-se ucis de zavistie, de aceeași zavistie care a venit încă de la cai. Noi să încercăm să ne modelăm firea noastră viață din cior, să încercăm să fim oameni cali, că întotdeauna un creștin a fost cu adevărat un el de jertfă. Uitați-vă pe ce este zidită biserica ortodoxă, mântuitoare, pe sânge și lacrimă și ce mai curate jertele aduse lui Dumnezeu. Că atunci când mor dintr-o culpă, nu ai toată plata, dar când mor pentru nobilul sentiment de prețuire pentru Dumnezeu, atunci și plata ți este supremă. Așadar, acest paralitic ne-a dat o lecție de viață care timpul nu a compăit-o, nici moliile nu a rozul, fiindcă și noi, la rândul nostru, în entitatea noastră de chip și asemenea Lui Dumnezeu, suntem oloci, suntem șchioși. De ce s-a făcut spatul acoperișului să-l pună și patru oameni cu tot cu pa și îi spune Mântuitorul, iartă-ți-se păcatele, ia spătul spatul tău și umblă Acoperișul într-o înțelegere mai înaltă, înseamnă mintea. Mintea din credincioși când este acoperită de colbul nevrerii de a face bine, iar rămâne închistat acolo și nu mai poate evada spre cele frumoase. Acela spart acoperișul și-a evadat spre lumină. Sufletul este închis în trup. Acela mergea în pat, era târit de patru, cu patru. Așa Sufletul este dus de către trup unde nu este voia. Cei patru care au lăsat patul în fața Mântuitorului sunt cei patru evangeliști care ne-au predat legea și apostolii. Deci, așa să înțelegem alegorii. Această pildă. Noi ne suntem paralitici ca acela cum nu putea lucra. Nu putea merge. Și erați intuit, așa este sufletul în noi, când umbra pe cărări de strâmbătăților și afară de legilor. Urlă disperat că vrea să evadeze cum acesta voia și el. Unde s-a dus? Nu la sinagogă, nici la medici, ca acestea le-au făcut. S-a dus direct la Mântuitorul. Și nu s-a dus doar implorându-l pe Mântuitorul, ci credința că acesta este cu adevărat Dumnezeu. Așadar, sufletul nostru paralitic, până nu spargem această crustă care acoperă mintea și să-l cunoaștem pe ziditorul, nu se poate o hindeca. din credincioși, același Hristos de care am vorbit până acum până am priceput. Să fie în continuare cu noi, cum a fost până acum, a să ne ierte și să ne primească în custodia și grația Lui, cum știe El mai bine, nu după cum vrem noi. Că noi Vrem să-L luăm în brațe, dar mâinile noastre sunt scurtă. Lui se i dăm slavă și cinstem vecii vecilor. Amin. <gână>